Вона несла оберемок мизу. Поки вона наближалася, моє занепокоєння змінювалося на обурення. А потім і обурення почало стихати, і коли вона зупинилася біля хатими і опустила покручені гілки на пісок, не було в мені ні обурення, ні навіть образи. «Доброго ранку!» – сказала вона з усмішкою. Черкнула сірником і захрусткотіло складене пірамідою багаття. «Доброго ранку», – відповів я. Гуля дістала зі свого баула залізну триногу і казанок. Встановила цю похідну конструкцію над багаттям. Налила в казанок води. Усі її рухи були граційними і точними. Я милувався нею. Але тут таки виникло в мене якесь батьківське бажання з виховною метою зробити їй зауваження. «Гулю!» Я намагався говорити, якомога м'якше. «Прошу, не роби так більше». Я хвилювався. Гуля озирнулася Її хороше обличчя виказувало здивування, яке змінила за якусь мить мудра півусмішка. «Не треба за мене хвилюватися», – сказала вона. «Я тут виросла. Це я повинна за тебе хвилюватися». «Чому?» – тепер уже здивувався я. «Бо ти мій». «І я повинна піклуватися про тебе. «Я твій, а ти моя?» Запитав я в неї, вимовляючи слова повільно і занадто виразно, наче сам дослухався до них, боявся почути нотки вульгарності чи банальності, а ще дужче боявся почути їх у відповіді на це дивне запитання. «Ні», – спокійно сказала Гуля, – «ти мій». «А ти?» – знову запитав я. Мене почала заплутувати її логіка. А я поруч. Тебе врятувала наша верблюдиця. То я, виходить, ваш, а не твій, сказав я, киваючи, бо пригадав останню розмову з Джамшедом. Тепер для мене ставав зрозумілішим зміст слів старого. Не ображайся, Гуля усміхнулася, зазирнула своїми карими очима мені в обличчя. Ти мій, — Ти ж сам мене обрав, так? — Тому що ти мені сподобалася, — відповів я, але голос мій прозвучав сумно. — Але ж це добре, коли подарунок обирає свого майбутнього господаря, — сказала гуля, зазираючи до казанка з водою, що висів над тріскотливим багаттям. Я замовк. Її останні слова мене остаточно добили. Отже, я був подарунком. Я сидів на підстилці втупивши погляд у досі нерухомого хамелеончика, який віддавав, вочевидь, власне опудало. Гуля піднесла мені піалу з зеленим чаєм і запропонувала на своїй долоні кілька кульок сиру. Я взяв одну, поклав до рота, почав перекочувати її язиком, розкочуючи по піднебінню її солонуватий смак. Гуля присіла поруч, подивилася на мене. Потім простежила за напрямком мого погляду і помітила хамелеончика. «Який гарний!» – промовила вона, трохи нахилившись уперед. Мені здалося, що хамелеончик почув її слова і налякано сахнувся, а тоді поглянув на неї. Поступово я заспокоївся, примирився з її словами. Може, справді нема нічого поганого чи навіть дивного в тому, що подарунок сам обирає, кому він хоче належати. Принаймні протягом тисячоліть у жінок, які часто ставали подарунками, такого вибору не було. Сонце піднімалося. Ми сиділи поруч на смугастій підстилці і такому ж покривали. Пили чай, перекочували язиками в роті сирні кульки. Дивилися на хамелеона, який по черзі витріщався на нас. «А я дуже злякався», – зізнався я нарешті гулі. Верблюдиця захропла, – Потягнула кудись рюкзак. «Я підхопився, а тебе нема». «Хатема захропла?» Здивовано перепитала Гуля. Вона підвелася, залишила піалку на підстилці. Підійшла до верблюдиці, погладила її, подивилася на слід рюкзака, який тягнувся на кілька кроків у бік. Потім пішла по цьому сліду й далі, у бік протилежний сліду рюкзака. Подолала метрів за тридцять, зупинилася». «Колю!» – гукнула вона звідти. «Підійди!» Я підійшов і побачив вм'ятини сліди на піску. Це були одиночні сліди. Хтось дійшов до цього місця, потім зупинився, присів, потім знову підвівся, потоптався і рушив назад. Одразу ж мені пригадалися сліди, які я бачив зранку навколо себе на березі Каспію. Чи казати гулі про це... «Чи вона злякається?» «Це не казах», – спокійно мовила Гуля. «Звідки ти знаєш?» – здувався я. «Казахи по піску не бігають, а тут хтось утікав». Ми мовчки повернулися до верблюдиці, зібрали речі. На піску залишилося тільки покривало з хамелеоном, який учепився в нього. Я не знав, як із ним учинити. «Він хоче, щоб ми його взяли з собою», – сказала Гуля, – я зітхнув. Брати його в руки не хотілося, хоча я наче й той знав, що хамелеони не кусаються. «Подейкують, що хамелеон приносить удачу кочевникам», – задумливо промовила Уля. Вона присіла перед ним на навпочепки, погладила його. І він зробив якийсь хісткий крок, повернув до неї маленьку потворну мордочку, зовсім не схожу на його ж нічний нерухомий величний профіль. «Ось чому він любить блукати вночі», – подумав я. «Треба гуляти тоді, коли ти видаєшся гарним». Гуля склала покривало, а Хамелеон стояв поруч на піску та стежив за її діями. «Зараз ми тобі пошукаємо місце», – сказала йому Гуля. Потім, коли вже вся поклажа була на верблюді, вона підняла Хамелеона і посадила його на мій синьо-жовтий рюкзак». Хмелеон чепився лапками в жовту частину рюкзака і пожовтів. Потім перейшов на синю і так само швидко по синю. Там він і завмер, очікуючи на дорогу. Я надягнув свою гостроверху повстяну шапку, подарунок Джамшеда, подарунку його доньки, і ми рушили в путь. Ми йшли трошки попереду хатими, а повід верблюдиці був в руках гулі. Вона, здавалося, була господиною і пісків, що розкинулися довкола, і нашого маленького каравану, і пагорбів, які досі виднілися віддалік, але ніяк не наближалися. Наступної ночі я спав міцно, але солодко. Мені снилося, що ми з гулою лежимо поруч, і я, огорнений її теплом, раз у раз затамовую подих щоб чути власною шкірою удари її серця. Прокинувся я легко, я раптово, відчувши на грудях якийсь рух. Розплющив очі і побачив уже знайому картину.